– Valami nem kerek. – Gratulálok! – szólalt meg a nagy töltyfa szekrény. Már megint sikerült valami alul múlhatatlan kieszelnie. – Elmentek? Hát akár elő is jöhetnél? – ha neked ott kényelmesebb! – szólt odafordulva Dambador. – Vege! – Véged is nagyon kényelmes. Már nagyon régi vágya volt sötétben áldogálni egy halom molyrákt a ócskaság között. – Fölényeskedett a bútor. – Na, mondja, nem segítene végre kiszabadulni innen? – Amikor darra fakadt, a művészi élménytől belegabajottam itt valami kampóba. Azóta lengedezek. Maga meg a vacak receptjeivel idétlenkedik itt órákon keresztül. – Jaj, hát miért nem szóltál? Az ősz igazgató kedélyes lassúsággal nyitotta ki a nehéz szekrényt, amiből Pitom professzor meretrá, rá, talárjával félig egy nagyvállfálógva. Némi cibálás és erőlködés után a talár megadta magát, nagy recsenéssel kihasadt a nyaka, Péter pedig puffanva elterült a földön. Igazán stílusos kis belépő, tápászkodott fel, kirángatva hajából egy belegabajodott csokoládés papírt Egész nap magukat hallgatom, egy akasztó fityegve most meg még a talárom is Ha mi történhet még?- Különben megmondja mikor takarította ki utoljára? Kergetette a méltóság teljesen néhány porcicát ruhája roncsairól. Dumbledore nem kis ifjúkori nosztalgiával nézegette a professzor talárjára tapadt. Gyermekének a legjobb naponta egy ötker pudding feliratú, megfakult régi hirdetést. Mit, ha ez még nem lenne elég? Napok óta garázdálkodik valaki a laboromban. Dohogott tovább a bájitalok rettenthetetlen mestere. Akárhogy igyekszik is eltüntetni a nyomait, én tudom, hogy mit diszbált meg, és mit művelt össze. Tegnap is két teljes centivel el lett mozdítva a közepesüst. Kormos volt a negyedelős patuláb. Továbbá eltűnt három csipetnyi cudargyökér és egy kanál mézelő kivonat. Sorolta sérelmeit, majd hirtelen Dumbledore merett. Esetleg, tudna erről valamit mondani, igazgató úr? A kérdezett széttárta a karját. Sajnos, én sem tudhatok mindenről, ami a Roxfordban történik. A Mardekár pince folyosója és a Bájtál terem, a te birodalmat, Perzeusz. – Sejtelmem sincs, ki tudna áthatolni a védői zárvarázsaidon. – Márpedig valaki ott járt, ebben biztos vagyok. Erősködött Piton, miközben szúrós szemmel nézett az ősz igazgató szemébe. Az állta a pillantását. Rövid idő múlva mindkét varázsló csendesen verejtékezni kezdett. A két akarat kemény harcot vívott egymással. Egy, egy, egy, kedves Perzeus, tartogasd a legilimenciát jobb időkre. Nézed végül félre Dumbledore mosolyogva. Hát most nem a spatuláid miatt vagyunk itt. Az emlékezetem kifogástalan. Pontosan tudom, hogy miért kéretett a szekrényébe. Na de azt is tudom hogy előbb-utóbb rájövök, mi folyik a legféltettebb dolgaim között. Azt pedig bárki is legyen, nem viszi el szárazon. Az igazgató békítőle karon fogta a mogorva szakadtaláros professzort, és egy fotelhez vezette. Már nyúlt volna az íróasztalán heverő bombonos dobozért, de látva a másik elsötétedő ábrázatát, mégiscsak a bort vette elő. Na, gyere! Így meg egy pohárkával, ha nem is mondtad még, hogy mi a véleményed a megbeszélésről. Piton megenyhülve forgatta tenyerében a poharat. Elgondolkozva hallgatott egy kicsit, majd belekortyolt az italába. Hát tudja, volt még ott valami szokatlan az egészben, Albusz. Az a cudargyak érvégtére is nem annyira lényeges, eleben... Dumbledore csodálkozva nézett rá. Ismerte jól Pitont. Őt nem lehetett sürgetni. Ha pedig még féltett készleteit is másodlagosnak tekinti, akkor ott valami komoly dolog lehet. Várt tehát türelemmel. A bájitalok professzora kisvártatva másodszor is neki futott a mondókájának. Hajnában! Korán mentem a laborba, hogy utána járjak a szokásossá váró vendégjárásnak. Amivel már eleve számítottam rá, hogy valaki van oda bent, észrevétlenül nyitottam be. Mekka, egyszerűen beoldalogtam a saját laboromba. Na, és mond csak, mondd csak, mit találtál? Kérdezte Dumbledore, miközben a vattacukrot gyártógép leírását nézegette, és pár csövet próbált összecsavargatni az edényekkel. Inkább kit. Jó, hát akkor inkább kit. Hát ez az. Nem tudom. Hát egy biztos. Valaki volt ott. Gyenge, tompitott páncafénynél nézegetett valami öreg pergament. Hát nem tudom, hogy micsod De... Magát a papírt talán felismerném a bal felső hajtásánál, egy jó koraszír fordéktelenkedett rajta. Valahogy magára emlékeztetett ez az egész. Mit nem mondasz? Na, az az igazság, hogy most az egyszer kicsit összezavarodtam. Már régóta ismer, gyakran azért nem történik vele ilyesmi. Na hát, pegy már ki végre! Morogta Dumbledore, a cukros kondér aljában egy keverőlapát matatva. Piton poharát a halványodó délutáni napfény felé tartva a vörösbora színét méregette. – Hát, tudom én, hogy képtelenül hangzik, de hátulról pont olyan idétlenül nézett ki, mint maga. – Mindén? – nézett fel egy palasz mögül az igazgató. Mondom, hogy maga. Tudom, tudom, nem mondjon semmit. Maga egész éjjel minervával volt, és azon a terven tanakodtak, amit aztán sikerült röpke fél perc alatt teljesen fölborítania. Na de hát, akkor is úgy festett a félhomályba, hogy maga az. Na, mondja csak, mondja, rendkívül érdekes, hallatszott a kondér alól. Érdekes, több annál! mert amikor beléptem a, big bit belépte egyszerűen, beoldalogtam a saját termembe. Na de Perseus! Na, no, jó, babá, no. Szóval én bizony úgy hittem, hogy maga lehet az. Hát már én penyelezni akartam, hogy ez azért még magától is túlzás, amikor Péli megfordult. – Megfordult? – ismételte tűnődve Dumbledore, miközben egy csövettek kergetett az egyik palaszkra. – Jó, hát inkább csak elfordult. Alig csak egy pici de azért ennyi is elég volt hozzá, hogy már másfél évek tűnjön. Piton félretette az üres poharát, hátradőlt a fotelben és lehúnyta a szemét. Az igazgató nem sürgette, matatott tovább a mugli gépezetben. A bájitalok koronázatlan királya átengedte magát a jóleső késő délutáni ejtőzésnek, Már agya rendületlenül visszaidézett minden szokatlant. Keresve a magyarázatot, feltéve és megválaszolni igyekezve a feltolakvó kérdéseket. Pár percig, mindketten csendesen folytatták, amit elkezdtek, végül pitom megszólalt. Hát igen, akkor bizony már... Inkább növil langbotomat láttam, meg -e pont őt, az én eszközeim között. Egy növil langbotom hajnalban, egyedül Perzeusz Piton, bályi laborjában. Pedig Berlinre mondom, hogy ő volt az, legalábbis éppen ugyanolyan bárgyú és esetlen voltam, a mondatot egy jókora durradás szakított a félbe. Piton felriadt csendes töprengéséből. Pálcát rántva ösztönösen maga elé dörgött egy protégót, aminek következtében Dumbledore a lángoló géppel együtt hatalmas csörömpölés kíséretébe hagyat vágódott. A felborult szerkentyű mellett az egyik palack Kisebb lágnyelveket bufogott, a behorpat bödömből pedig csavarok, lapátok, egyéb mi egymások potyoráztak kifelé. Dumbledore felkapta a talárja szegélyét, és páros lábbal ugrált a parázsló szőnyegen, miközben egy profi kánkántáncos nőt is megszégyenítő ügyességgel fél lábbal időnként belerúgott az égő Az ittott még halványan lángoló csövekre és a szőnyegre rámondott egyik Glyust, majd abba hagyta az ugrándozást, mivel a talárja beleakadt az egyik edénybe. Elkezdte hát felszedegetni a szétszórodott csöbröket, amiket viszont rögtön el is dobált, hogy a tűzben átforósodtak. Piton egy ideig érdeklődve figyelte az előadást, majd beleunva elmondott egy finite tátemet. és hitetlenkedve nézte a felcihelődő, megperzselődött szakáló igazgatót, amint az a talárját rángatja le egy széléről. Mondja, mit művelt már megint össze? Dumbledore kormos órát vakargatva bánatosan szemlélgette a vattacukrosgéprómjait. Lemondóan sóhajtott, majd piton lesújtó pillantásától kísérve beletörölközött talárja megviselt ujjába. – Hááá, azt nem a manóba is! Há, pedig már majdnem jó volt. Hát nem olyan bonyolult dolog ám ez még, még oda is van rajzolva az egész. Hú, Há, az, azaz, azaz, lehet, hogy az a, az a kék cső nem is abba a palacba kellett volna. Hát gyanús, nagyon-nagyon gyanús, alig bírtam bele egyemösszölni. Hát úgy tűnik, hogy maga csak te nyugszik, addig, amíg valahogy fel nem robbantja az egész roxfortot. Jaj! Tehogy! Hát én csak! Maga csak nem bírja elviselni, hogy az orra előtt áll egy orrbótlan, vajdlingos masinéria, amiből nem folyton folyton édesség. orgott Piton. Nem orogjál már mindig, na! No. Na, bár végtére is azért lehet valami. Na, mindegy. Majd este artúr összerakja. Merlire! Hát tényleg mindenkit ki akar üldözni a kastéból? Jaj, hát ne legyél már ennyire gyerekes Perzeusz! Hogy mi? Gyerekes? Én? Hát ha lenne hozzá kedvem, akkor most éppen el is mosolyodhatnék. A de nekem nincs olyan. Háma Góda se figyel arra, amit mondok. Jaj, már hogy ne figyelnék, drága barátom? Már, már hogy ne figyelnék? Hát épp azt mesélted, hogy elfordultam a laborodban, és... Tessék! Há, már mind, hogy, hogy, hogy, hát már mint hogy nem én fordultam el, hanem az a valaki fordult el, akire, az hitet, hogy én vagyok. Na, hát azután meg fordulás közben átváltoztam, Neville Longbottom már. Vá, igen, igen, valami, valami olyasmi. Te, persze, hát nem voltál te túlzottan álmos még hajnalban? Ugye menj -e már! Ha hát nem hiszik komolyan, hogy ezt csak itt kitaláltam? Hát nem, hát azt, azt nem, igaz, igaz, teljes, mint az élem szoktál. Dumbledore elgondolkozva pucolgatta a szakállát, majd rásandított Pitóra. Te, ugye tudod, hogy mire gondolok? A beszélt tudom. Hát ez az egész ügy nem kisé, mumus gyanús, csak hogy nem ilyen egyszerű el a dolog. Először is, a mumus nemigen szokott ilyen gyorsan alakot váltani, és nem is értem, hogy miért tette volna. Másodszor, meg sajogni kezdett a sötét jegy a karomon. Hát igazság szerint én annyira megdöbbentem ezen az egészen, főleg egy Dövi Lambottom láttál a saját laboramban. Hogy, hogy, hogy, volt ideje egy pillanat alatt eltűnnie, pergamenestül. Hogy, hogy volt ideje eltűnnie? Hát úgy, ahogy mondom. Már nem hittem volna, de valahogy mégiscsak észrevett. Amire észbe kaptam, egyszerűen eloszlott. Na, tudod, ha ezt nem te mondod, azt hinném, hogy szórakoznak itt velem. Hát de ez tényleg komoly dolog, Perzeusz. Arra kérlek, hogy tartsd nyitva továbbra is a szemedet. Ahogy mondtad, napok óta oda jár. Hát talán, talán szerencsénk lesz. Piton professzor, távozás közben morgott még valamit arról, hogy az ő laborja nem egy átjáróház, sem ingyenraktár, meg majd mi leszám, hogyha leszám valami? Dumbledore becsukta mögötte az ajtót, és tisztogatni kezdte még mindig kicsit kormos szemüvegét. Odaült az íróasztalához, és a fiókból elővett egy halom régi pergament. Szeretettel, de elgondolkozva nézegette őket. A legfelső tekerstetein gyönyörű, régies iniciálékkal hirdette a cím. Fortélyos leíratok azon cukkedlis nyalánságoknak az ő elkészülésükről. Annó no 1224. Megsárgult, különösen ritka receptúra volt, és az ősz igazgató szívből sajnálta, hogy a negyedik lapot nem találja sehol. Mi csodálmál őr, szinte pótolhatatlan veszteség, csóvágatta a fejét, miközben elővett pár üvegcsét, hogy az öreg irományok tetejére ráfröccsent olvasztott vajnyomait óvatosan megpróbálja eltávolítani. A közeledő este félhomályában Dumbledore akaros székében szúnyókált, szépet álmodott. Kisfiúként szaladgált egy gyönyörű, virágos mező, egy csörgedező kis patak partján. Tarkalepkék játszottak a fűhegyén, szivárványos szitakötők búktak, kis bogárkák repkedtek a friss hívogató vízhez. Édesapja egy kövön üldögélt, és mosolyogva nézte őt, majd odahívta magához, és egy vajpuha, édes, őszi barackot adott a markába. Éppen bele akart harapni a csodaszép lédús gyümölcsbe, amikor feltűnt egy hatalmas, döngicsélő dongó. Kedveskedve odaszállt az apja mellé, és a barackot nézegetve azt mondta neki. – Zn! – értetlen kedve nézte. – Mondd, de hogy nőttél meg ekkorára? – Az pironkodva mutogatta arasznyi szárnyait. Egy kecses piruáttet mutatott be, és ismét csak annyit mondott. – Zömm! A kisfiú tátott szájjal nézte, majd édesapjához fordult. Az csak mosolygott, és finoman bólintott. – Nincs semmi baj a buskám. ő csak egy oktondi varázsbéhecske. Nem kell tőle félned. Látod, milyen kedves! – Barackot szeretne? – kérdezte a kisfiú bizonytalanul, amire a csuda nagy varázslény lelkesen bólogatni kezdett. züm züm Addig-addig züm, züm, züm. zümizett és remegtette a szárnyait, míg a fiú végül óvatosan, bár kicsit írgyen, felé nyújtotta a gyümölcsöt. A dongó boldogan odahajolt, és egy minden eddig inél Nagyobbat zübbentett. <köhem> – Köhömm, <köhem> Na, hát ébredjen már fővégre, igazgató úr. Hát öt perce közüljük itt a torgunkat. Hallatszott a bárányfelhők felhők mögül Hagrid hangja. Dumbledore elcsodálkozott. – Hogy bújt bele Hagrid egy felhőbe? – És hát hogyan került éppen ide, az ő ember igaz. Ahol varázslény van, ott Hagrid is lehet. – Jaj, Hagrid, hagyjad már, hát pihenjen csak. Na, gyere, menjünk, inkább lekéssük a vacsorát. Tudod, hogy Molly milyen mérges, Minerva is szólt, hogy jobb, ha a kastélyban eszek valamit. Hallatszott Vahlaonnét a sáscsomó mögül Arthur Weasley semmivel össze nem tévezhető fogása. Dumbledore csodálkozva nézett körül az egyre elmosódott réten. A patak széles, kék csíkkal csavarodott. A mezők virágjai lassan tarkamintává olvadtak össze. Éppen, hogy csak oda tudott integetni édesapjának, az őszi baraszknak, a varázsdongónak. A ragacsosan mély, itt-ott opálosan áttetsző, zsírfoltokba csavarodó színmasszából lassan körvonalazódni kezdtek saját igazgatói irodájának képei. Az ősz igazgató kikászálódott a mágikus mozzásból. Végre felébredt. Na, na, na, elnézést csak, ez a délutáni félhomály, na, na, valószínűleg egy kicsit elnyomott a buszgóság. Kezdte értelmezni maga körül a világot. Na, hát, üdvözöljük a Roxfordba! Hagrid vigyorogva áldogált a szekrény mellett, Arthur pedig fejét csóvában nézegette a vattacukros gép maradványait. – Ha szabadnak kérdeznem, mi történt ezzel a gépezettel… – Kotorázott a Wizliház feje a csövek és csavarok között. – Mondja, nem azt mondta, hogy megvárja, amíg jövünk, és együtt rakjuk majd össze? – Hát igaz, tényleg azt mondtam, nem, mert... – Te is tudod, Arthur, hogy milyen nehéz megállni, hogyha ott van az orrod előtt? – Mr. Weasley megértően bólintott. Hát, – jó, hát akkor majd meg megpróbáljuk újra. Olyan nagy baj azért nem történt, ahogy látom. Mondja tulajdonképpen, mi mit csinált vele? – Én? Én semmit. Én csak összeraktam és beindítottam. Hát éppen úgy, ahogy azon a rajzos leírásomban vannak. – Hát jó, hát akkor majdnem éppen úgy! – tette még hozzá a másik két férfi kétkedő arcát látva. Hagrid tud Mr. Weasleyre, benyúlt a kabátja belsejébe, és valamelyik táskanacságú zsebéből egy újságpapírba tekert csomagot tett az asztalra. – Hát, tudja, igazgató úr! Nekem nagyon-nagy örömöm, hogy bevettek engem is a csapatba, meg hogy hát én lehetek a cukorbotos árus, ige. Igen. Meg hát a többi feladat is nagyon komoly tudom én azt adta, azért hát kérem, hogy fogadja el ezt a csekélységet. itt Mert hogy délután Arthurra sétálgattunk egy kicsit Londonban, és hát ezt meg egy bugli piacon találtam. – Há, mindjára gondoltam Háj, hogy örülj neki, ami szeretett, Dumbledore, igazgatók? Dumbledore meghatódva nézegette az ajándékát. Őszintén kedvelte a néha esetlen, de jó szándékú, szakállas behemótot. Megsérteni sem akarta, de is bizony kíváncsi is volt, hogy mit hozhattak neki, aminek nyilvánvalóan örülnie kellene. Letépkedte a csomagról a baromfi termelők harsonájának múlthavi számalapjait, végül egy ragacsos, külsejű, mély sötét tartalmú üveget tartott a kezében. – Hemen, meg ne haragudjál, kedves Rúbeusz, de ez meg mi? – Na, hát rajta, kóstolja csak meg. ha hát ilyen jót már réged nem üvet, már biztos. Hát igazság szerint egy, egy kicsit mi is eszegettünk belőle út közbe, hát, meg, meg lehet, hogy attól egy kicsit olyan ragasos az az üveg, de, de tényleg nagyon jó valam. – Na, hű, igaz, igaz is, igaz is, ezt meg itt elfelejtettem mellé tenni! – kotorászott elő azután zavarában egy maszatos címkét a mellé zsebéből. – No, tudja, olyan szorosabb útrástuk ma annak a teteje, hogy amíg Feszegetünk lefelé, hát ez meg itt a felirat leesett róla, de, de eltette már, tessék itt van, itt van. Jó, igaz is, igaz is, itt, itt a tető is, na hát jó jöhet az még valamire. Hát, aztán igazgató úr, ez bizony egy magyar különlegesség, az a neve neki, hogy a nagymama lekvárja. Dumbledore értetlenül nézte a vadőrt de megmagyarázták neki, hogy a az olyasmi, mint a dsem. Na a dsem szóra viszont már dugta is bele az ujját az üvegbe. Óvatosan megnyalintotta, de egyre érdeklődőbben kóstolgatta, amíg végül tiszta trutyi lett a szakálla. De nem törödött vele, elégedetten cupogott. – Hát hájt, ez, ez, ez, igazán, igazán remek Hagrid, hát ez csodás! Nyomogta újabb adagot lapátolva a szájába. Hagrid zavartan húzogatta bundája szélét. Ah, – Á, tehát képe, a túr érdeme az egész ő hát, tudta, hogy ott van ez a mugli piac, és hát tele van mindenféle furcsa ételekkel. Ugyan már hát ne szerénkedj Róbaúsat, de mondtad, hogy mit keressünk? én csak a helyet mutattam. Az igazgató oda sem figyelt. A szemüvegét az orrára tolva a címkét silabizálta. Nagy mama legvárja! Házi recept szerint készült, üsben főzött, szilva legvár. Hely pompás, igazán pompás, Te, mondj csak, Hagrid, megismernél te azt a nagymamát! – – Hogy ki A a nagymamát? Hát az az igazság, hogy, hogy, hogy mi ezt egy olyan helyre kis apró nőszemélyt vettük. hát igaze, e Arthur, igaz -e? Hát az, az biztos, hogy az nem volt egy nagymama. Hát lehetett olyan, olyan huszonezt körül és hát olyan keblei voltak, mint, mint két hatalmas kemény grán a Ábrándozott Mr. Weasley szerelés közben. Mivel a kép teljesen betöltötte a fantáziáját, nem figyelt eléggé, és a csavarkulcssal alaposan becsipte a kezét. A másik kettő elképedve bámult rá. – Na, de hát, Arthur. Na, hát már most mi az, hogy na, de, Arthur? hát Hát, hát, hát tényleg olyan van. – Dumbledore közbe vágott. – Jaj, hátom látom, nem életlenül szoktál te a mugli között járkálni. – – Lári-fáriat férfi emberek vagyunk, köztünk marad! – Hagrid bólogatott. Mm -hmm. – Márpedig, nekem akkor is ez a nagymama kellene itten! – morfondírozott az igazgató a címkére rajzolt kontyos öregasszonyt nézegetve. Hagrid és Mr. Weasley jelentőségteljesen összenéztek. Kis idő múlva Dumbledore végre feleszmélt. Hogy mi? Hát, nem már! Hát, ha mit gondoltok ti rólam? Hát, micsoda egy népség! Hát arról van szó, hogy engem a recept érdekelne. Ez a nyamedli annyira jellegzetes ízű, hogy, hogy én szívesen áttenném ezt más télességekbe is. Hm, tényleg? Arthur szerinted lehetne szilvalekvár ízű vattacukrot csinálni? Hát, ne, fogalmam nincs róla. Nyögött fel a kérdezett, miközben sajgó kézzel próbálta kiegyengetni a bödönt. – Hát, még rendeset sem csináltunk, nem nemhogy lekvárossat. – Hát, akkor itt az ideje, hogy kipróbáljuk, lelkendezett Dumbledore. A három varázstudó percekig nézegette a vattacukros gépezetet, újra és újra összeveszve azon, hogy melyik alkatrész hova is tartozik. Dumbledore szerint a motor felesleges lehet, mert hogyha beleteszik a bödömbe, nem fér bele semmi más. Egyébként is túl nehéz, ráadásul meg csúnya is. Továbbá előző tapasztalatai alapján kijelentette, hogy a palack nyilván a hátára való, és a gázcsövet olyan blánkszóróként kell beletartani az edénybe. Mr. Weasley megjegyezte, hogy... Azt azért nem tartaná jó ötletnek, mert akkor nem marad szabad keze a repdeső cukorszakállak elkapdosásához. Hagrid szerint az egész masinéria fordítva lett összerakva. A luk a billiteteim tetején van, és ott kell beleszórni majd a kristálycukrot. A gázcsövet meg majd azután kell beletömködni. A békesség kedvéért úgy is kipróbálták, de hát a raktapasszal belebigyeztett keverő lapátok rögtön ki is potyogtak. Újabb ötletét, ami szerint, ha aluk mégis mégiscsak alul van, akkor a hurkapálcák feldukdosásához való, azt azonnal elvetették. Dumbledore ezzel szemben azt bizonygatta, hogy a vajdlingaljá lévő luk egyszerűen csak egy mugli tévedés lehet, így aztán azt be is kell tömni. Az egyik hosszabb vasrúd éppen bele is fért, bár kicsit lötyögött. Az igazgató erre azt akarta, hogy húzzanak majd rá egy csövet, és így kalapálják bele. Ezt azonban Mr. Weasley ugyan sem akarta engedni, mert szerinte a cső a kevergetéshez kell. Az igazgató erre felmutatta a keverőlapátokat, amivel azonban végül semmit sem tudtak kezdeni, aztán félretették, mint felesleges vacakot. Hagrid közben talált pár összeilleszthető plédarabot és hatalmas mancsaival úgy meghúzta a csavarokat, hogy az alátétek félig kifordultak. Mivel a bödön tartója így féloldalas lett, fogott egy marék papírt, és összehajtogatva belenyomkodta a résbe, hogy ne billegjen. Arthur tűvétette később tűvé tette a szobát a tervrajzokért, de azok valahogy nyomtalanul eltűntek. Dumbledore néha pihenésképpen a lekváriát eszegette, és a cukorszaká színeit tervezte. Egész éjjel felváltva dolgoztak a szerencsétlen gépezeten. Reggel hétre, amikor a különleges csapásmérő varázserő többi tagjai is megérkezett, a gép leginkább egy több ütközetben is részt vett, Végül telibe talált, gyalogsági üteg hasonlított. Hagrid és Mr. Weasley kimerülten üldögéltek az amorf bádokhalmaz mellett a kiégetett szőnyegen. A lekvár félig elfogyott. Dumbledore pedig az igazgatói WC zárt ajtaja mögül, sűrű nyögések és durrogások közepette kiabálta ki a rohamosztogosainak, hogy a tegnap megbeszélt terv egy kicsit megváltozott. Bizonyos okoknál fogva abban állapodtak meg Hagriddal, hogy mégsem lapvatta cukorárus lesz, hanem egy mozgatható báb színházat fog majd tologatni, amit Mr. Weasley lesz szíves délutánig megszerezni.